cititor de proză. Deși nu scriu poezie, Nu de puține ori mă răsfăț La gândul că aș putea. Mariile din mine Se întâmplă și zice matematic, De-aș crede că unul plus unul Se 2. doi. Se întâmplă să poposească lângă mine Călugărițe cu chipul fără trup Și să schimbăm o vorbă două, Apoi să se înfășoare în magie Și să plutească mai departe. Nu simt nimic Din ce n-aș vrea să știu, Dar totuși mi-este teamă Să deslușesc te în vorba lor domoală, În sâmpetul lor bun. Îmi dau binețe de parcă am fi prietene surori. Se întâmpla și zice straniu, dacă n ști că totul are noimă, să poposească lângă mine călugăriței cu chipul fără trup și să-mi în efemer popas cea mai bolnavă amintire. Nu mă nascuse mâncă, când le purtam în suflet pe ambele mari. CLIPĂ SALVATĂ Se furișează visul pe frunte, Îl simt cum ocolește un rit, Își strânge aripile foi, Zâmbesc, mă așteaptă, Deși poate trăi și fără mine, Îl simt, ascult atent, Privesc, ascult din nou, îmi pare a fi iubitul speriat de stelele ce l-ar putea atinge. Se furișează visul. Pe buzei se-i cuvinte, Răscoapte ce tulbură și dor nevindecate răni. Zâmbesc. Visul meu seamănă a cavaler cu lance, coif, și armură. Se furișează visul. Apoi, se înalță spre povești cu zâne, zmei, dar fără veți frumoși, Să tot să tot sărute prințese adormite, sau să îmblânzească istețe vrăjitoare. Se furișează visul pe frunte, se întâmplă să-i știu parfumul de floare, Născută în splendoarea toamnei, clipă salvată, frunză vie. Recvența cititor de proză Poemei de a dormit amintirile Așa m-am născut Universul a tușit odată ca să iasă Adam De două ori pentru Eva, că se înțepenise cu picioarele printre meteoriți și nu mai vroia să iasă și după încă vreo câteva icmete, uite că se umpluse deja pământul de mormoloci, care mai de care mai mândru și mai împopoțonat cu gânduri de bine. La mine avea pneumonie severă de gradul întâi, așa că am ieșit nu din două, ci din câteva tuse te împrăștiate printre copaci și până să mă adun săraca de printre crenci, hop și tu cu basnele tale despre cineva numit Dumnezeu, și te-am crezut, încă neadunată, încă strângând unghii și degete. Te-am crezut și am pornit după tine, pentru că te iubeam un pic și pentru că și tu mă iubeai în aceeași măsură. Și apoi, într-o zi, s-a făcut atâta liniște. Într-o zi, universul n-a mai dușit. Ne priveam stingeri. tu cu cartea în mână, eu cu ale mele, Întrebându-ne dacă ne vom mai naște vreodată într-un alt univers, înțelegând în sfârșit de ce pentru mormoloci nu există eternitate și parcă temându-ne să ne recunoaștem unul în altul. Și de atunci n-am mai deschis niciun ochi, deși adunase o traistă întreagă. Nici n-am mai spus nimănui cum am născut împrăștiată printre copaci. Deja se făcuse a doua zi, Copiii n-ar mai fi putut să înțeleagă. Tu însuși te prefăceai ocupat, eu întindam pe pâine în din fagure, căutând o poveste fără final care să vă țină aproape. Apoi am deschis geamul și parcă l-am auzit iar iartușind. Cât de ce să zâmbesc și să zic să-ți fie de bine! Tu ai râs! Copiii desenau pe mama și tata cu brațe subțiri și capete desenate. Eu am râs. Așa m-am născut eu de fiecare dată. Și tu te vei fi născut în vreun fel, numai de ți-ai aduce aminte. Și dacă nu ți-aduci, nu-i nimic. Găsim noi o poveste și pentru tine. Nu aici, nu acum, poate într-o altă dimineață. Înainte să alegi la serviciu, înainte să-ți le cravata cum se cuvine, Înainte să te săruți și să-ți spun că parcă tot mai iubesc mormolocul ăsta din tine, nu așa? Parcă tot mai iubesc. Pentru că universul e doar o părere, dar tu ești al meu și vei fi până la capătul drumului. Acolo unde vom sta în genunchi și ne vom spune ultima șoaptă, ultimul când, înainte de a rămâne fără cuvinte, și dacă te întreb ce cu toate acestea, n-am răspuns, n-am sfârșit. Doar o poezie de dragoste murmurată, adesea doi, Alte ori prăbușită în mine, eu, tu sagra, împrăștiată dintr-o pneumonie de gradul întâi, din genumele Universului. Loc gol, bunicului meu. Azi, ca și ieri, am deschis ochii cu aceeași ridicare a ploapelor. În așternut a rămas forma caldă a ași trup. Dacă l-aș întreba, cred că și soarele mi-ar spune că e dintotdeauna pe cer. Că nu, e imposibil să-l fi înlocuit altul din nebăcare de seamă. Și-a numărat razele cu atenție, continuă el spre a mă convinge. De undeva l a probătăcut cireșul din grădina bunicului. În cireș am avut întotdeauna încredere, pentru că bunicul avea încredere în copaci și eu în bunic și bunicul în mine. Mai târziu s-au întâmplat niște lucruri și, nu știu de ce, locul cireșului a rămas gol. Gol e și locul bunicului acolo pe băncuța acoperită de vie. Bunica mi-a spus, cu siguranță că s-a dus să aducă cireșul înapoi și se va întoarce, poate chiar acum își țin de urât unul altuia pe undeva. Dacă nu se întorc la vreme de seară, o să-i caute ea și poate într-o zi o să-i caut eu când se va fi împlinit vremea și nu voi aduce aminte. Bunica e blândă ca o binecuvântare, dar ce știe sărmana despre carul mare, despre degetele bunicului, despre mănunchiul de toporaș, răsărica prin minune în grădină. Nu știe nimic și nici nu nimeni să-i spună. Ai observat și tu cum, odată cu anii, vorbim din ce în ce mai puțin? Ei se facă că nu ne întreabă, noi ne facem că nu auzim, apoi te trezești privind locul gol cu certitudinea că a fost așa de când lumea. Soarele ridică din sprâncene și parcă ar vrea să spună ceva. Dar tu mergi înainte, ce știe soarele? Înainte e singurul drum. Deschiz ochii cu aceeași ridicare a ploapelor. în așteptut rămâne liniștitoare forma caldă același trup. Dintr-o dată e lumină și numai cireșul din lumea lui îi face cu ochiul. Crește fata crește, bunicule. Poem mic. Trupul tău mai îmbătrânise puțin. Totuși îl iubeam, pentru că era al tău, pentru că exista, pentru că îl ascundam uneori în bătăile inimii care îmbătrânea odată cu tine. Se întâmplă când dormi. Nu știi că mă uit la tine când dormi. Ești friguroasă din calea afară. Dormi cu șosete și uneori cu fular. Dorm cu hanoracul crem, pestrițat cu fulgi albi, negri și roșii, dar îți dezvelești spatele de fiecare dată, copil răsfățat. Și eu te învelesc și tu dai din picioare și te iubesc mai mult, deși îmi vine să te iau la bătaie și să te leg fetelești cu plapimă cu tot. Tu mă urmăi supărată că ți-am deranjat somnul și eu urmăi supărat că mi-ai deranjat vechea și nu știi cât îmi place jocul nostru nocturn. Nu te interesează decât că visezi urât, că trebuie să te trezești luni, marți, miercuri și vineri la ora 5, că strângi în brațe un urs de pluș primit în copilărie, indiferent de la vârsta de buletin și la nefirescul gestului când ai aproape 29 de ani. Așa ești tu, trăiești pentru tine și nu mă privești niciodată când dormi. Eu, întâmplarea neinteresantă din viața ta, născutul pentru a înveli o născută capricioasă, dar ești friguroasă, răcești repede, ai mereu nasul roșu și ochii mici. Te definesc atâtea lucruri care n-au legătură cu mine și care te fac fericită sau tristă, lucruri pe care nu le cunosc și nu mi le spui încât trebuie să te reconstruiesc întotdeauna din ceea ce văd și aud de la tine. De exemplu, din piciorul scos de sub așternut, motorașul de pisică lindată pe care nu vrei nici în ruptul capului să-l recunoști, tabietul prin excelență regal de a dormi cu fundul în sus, într-o totală dezlegare de lume. Aș putea fi oricine și zău dacă ți-ar păsa cât de puțin, nu vrei decât să fii ținută în brațe, cu o mână trecută pe spatele tău, o prezență anonimă care să te asigure că nu se va întâmpla nimic. Nu vor veni la noapte nici moartea, nici elele. Jucăriile de pe raft vor rămâne la locul lor. Doamna se va opri la geam și nu va îndrăzni să intre în casă, iar la va intra numai puțin odată cu bradul, și se va ascunde repede în bărboaca de pe cobor, pentru că sunt aici să asigur ordinea Universului. Eu, privitorul de serviciu care se uită la tine când dormi. Atât de simplu. Fericirea e acolo unde e liniște, acolo unde e cald, în fericire uneori se aud colinde și miroasa portocale În fericire ninge mai mult Cu fulgii dintr-un timp numit copilărie În fericire nu contează cine e ea câtă vreme există Dimineața miroasa cafea Uneori somn, amere coapte și agutui Și ferestrele dau întotdeauna spre noapte Se mai întâmplă și altele fără a se întâmpla totuși nimic și aproape temit cum de poate încăpea într-un suflet atâta minune. Frecvența cititor de proză